Zotin tone falendorojmë prej ti falje dhe udzi me kërkojmë salavatet, salamat, përshëndetit më të vegata, më të plota, me pengamberin tonë të dashurë, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, shokve të ti besnek, familës të ti të ndërshme dhe gjdo muslimani cili shkom pas rrugës të ti më të mira dhirë në ditën e fundit të ksebote. Tëndëruar vezur, jemi nga mesi i Ramazanit, e lusim Allahum njëllu ala që Allahut e bare kjo e tjara, pjesën që e kaluam Allahut na e prananë, e pse shoqëra kanë bëjti Allahu na forcon dhe të na jep kuvet dhe takat për të aduruar Allahun subhanahu wa taala, e kurora e kësaj është që Allahu na mëson natën e munson, na Qadrit. Ne do të vazhdojmë lein Allahu te barekë o taran në trajtimet dhe sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alayhi salatu salam tregonte me çdo kategori të, të njerëzve, pavarësisht sa ishin se familjarë, a ishin kushërin, a ishin musafirë, a ishin fçinj apo çfarë do lloj klase të, të njerëzve, ai gjithmonë punon të më një parim dhe është parimi i rahmetit parimi i mëshirës parimi i dhënjës të drejtës të sëcënës kategori që ka i takon sot e kemi një kategori shumë të rëndësishme për neve si musliman, si njërës si shoshri që jemi e, dhe flasim i lejnë Allahut të bare kjo e tala për trajtimet e Muhamedi s.a.s. në e, raport me kategorin e argatve punëtorve më ditzve do më dhona ta të sëtë shërbejn atë të sëtë janë shërbëtorë hizmeqarë tek, tek dikush në kohën e për nga mërë italej salatë të selam ka qene njohur do më dhona njohedin e se njërzimi ka kaluar disa prej periudhave kur ka, kan, njërzit i ka nda rolet e role veta me gjërat të sëtë i përkasin si cilin zaman në zaman e Muhammed italej salatë të selam nuk e këgjistu kjo form që egziston sot e qila ka a revolucioni të Borxes Francesku njerëzit domosdan kanë dalë nga këto klasat e ndarjes mes punëtorëve dhe shefave, kështu më radh klasa punëtore, klasa fisnike, pastaj janë bënë kapitalizëm dhe janë ndarë se cili është njeriu me drejta të plota në ato çka njerëzit e supozojnë. Në kohën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem kanë ekzistuar diçka që quhet hizmeçar, rob apo Aderse pengon sa ka refuzuar që të thuhet rob ai. Apo, por a do flasim e lein Allahu te bareke ve taala por njerës që shërbejnë. Si si trajtonte Muhamedi alayhisallatu wasallam njerëzit që u kishte ra hise me shërbim, nuk kanë hyzmeçar, nuk kanë argati dikujt, nuk kanë modetës të dikush. Apo e sot këku kush i inkrejt puntorët. E çu duhet të marrin shembull nga Muhamedi alayhisallatu wasallam shejfat. Si ti trajtojnë puntorët e vet? Si ti trajtojn argat te vet. Si ti trajtojn ata te cilot punojn te ka. Apo e sote shohim per shem pse kjo pune esh pune madhe, merren me ta organizata te loja, shteta te mloja dhe flasin dhe vendosin domodin pika me te cilat mundohen me ja dhan hakin puntorit sipas mtimeve dhe pretendimeve te cilat ata i kan. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve salam si zakondshum i plocuar dhe i porosur rahmet, i porosur ne Dhe njëtë të drejtave E tregoj mrekullim në trajtimin e robve Mrekullim në trajtimin e shërptorve A në jenes imni malik Nga tregon, do të tregon Merejnë Allahut të pare kjo e tjera I cili i shërbeti Muhammedit Alehi Salat 10 vjet As njëherë nuk i ka thon uff Se ka pos bab As në anë Tho dhe në simni malik Kursum ka thon uff Kush i ka thon zotnia Shërptorit Kur si ka thon Uf, 10 vjet i ka shërbime. Sallallahu alaihi wasallam. Ana pejgamberi Ali sallallahu alaihi dhe shembull që në, në këtë aspekt edhe tregoj shembull për të tjerën se si duhet t'i hapin hakin argatit dhe puntorit të yzmëçarit apo robët apo ai të cilin e ka në në pushtetin, në pushtetin e vet. Pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam kishte para se mu bë pejgamber e kishte një dialt të adoptuar. Jo të adaptuar Po të adoptuar bodhën, E ka mor E ka bo djall Pa e pas Apo E ka pos emnin Zeyt ibn Haritha E pasaj është qujt Zeyt ibn Muhammed Zeyti djalli Muhammedit Sallallahu aleyhi vesellem Deri sa ma von Ka ardhë islami Dhe ka shfuqizu këtë lich Edhe e ka uh, Larguar nga uh, Të punuarit me këtë lich Dhe ka than Uduuhum li ebaihim Thyrnit djemt me bëvalartë e vetë. E pasla i ka dhënë zëjdi në harithë. Zëjdi, djali i harithës. Ky zëjdi, ka një njarje. E në kënë njarje, ka trajtim special nga Muhamedi a.s. para se mu po pengamber, si e ka trajtuar me drejtsi rastin e zëjdit. Ky zëjdi, në luftët e arabëve, që ka ndohë me zvetit, që i kanë pasë, është zonë robë. është zonë robë. Edhe një njeri i quajtur hakim Ibnu Hizam e ka zon edhe e ka ble. Apo e ka zon dhe e ka ble. Ky njeri Hadijën e ka pas hall. Edhe i ka thënë Hadijës a Marë? Mere. Apo Maraket djal, Zaid ibn Halid thotë. Mavul Kurish martu Muhamediu aleyhis salam me Hadijën. Pejgamberi aleyhis salam Hadijën i thotë çike Zaidin, sot djalimit, o djalë i moralshëm, o shfisnik e kam rob, hizmeçar, po ta jap tyje. Ja ka thënë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam. Ata Muhamedi alayhi sallam ka marrë për sipër edhe ka thënë po e baj djal. Me kuptimin se po e po e trajtoi sigurt djalin. Ditë për mazditëve, në ditë për ditëve, mrziten shumë baba vet. Harithe ibn Sharahil, baba e tijna. Edhe i kallzon dikush se ta kemi gjej djalin. Në kin Mekë tani njerëi i thon Muhammed shkolip. Sallallahu alaihi wasallam. A do kim ledhat edhe shkon në në Mekë për ta për ta atakuar djalin, djalin e vet. Kur e gjen Muhammedun alaihi sallallahu selam mendes ka si pejgamber. I thot o biri Abdul Muttalibit. O biri i zotnisë kti veni. Nga sa Abdul Muttalib u gon zotnia ja Rabb para se mu bop pejgamber. Ka thon o biri Abdul Muttalibit Arabët e kanë pasë zakon Kur dush të dikush me sospun Për menja në namin edhe hatrin Kanë e ka hatëraj Abdulmut Talibin A të rthujo O gjali Abdulmut Talibit Esa Abdullahis ka pasë nam Abdulmut Talibit ka pasë shumë nam Ka thonë o djali Abdulmut Talibit O djali zotnijes këti veni Mekës Ka thonë një i një komëshit e zotit Dëse, I kanë thirë Ata që ka kanë shërbin qabe Komëshit Allahu Gjelle Gjelle Gjellalu Ju i një moni Ati cili I cili karon zarë dhe ka nevoj Dhe ju e usheni të uriturin Ka thonë kemi arë për një dërt A ka mundësimin e këthi djali A ka mundësimin e këthi djali Zejdin Të cilin e ka mor Hakimi Ja ka thonë halës vëtë khatijgjës Khatijgje ja ka thonë Muhammedit Alehi Salat e Selam E për nga meri Alehi Salat e Selam I ka thonë Unë e kam një propozim tjetër ata janë tutmës që i bën zullum nga se tash o Morop, te Arab do kon e e, e ditur. Nëse bie Rob, e dëgjut Rasina Bilal kur ni pagani kishte dhënë borx, çka i tha? S'kan të dhënë borx se duë. As nuk ta du shokin. Muhammedun Sallallahu Alaihi Wasallam ka thonë do të dhëm borx e dashsa s'mikthenë të blej Bajrob. Nëse në rop, mujtë rop. je zon Rob, s'kemujt me thon s'jam Rob. Je Rob. U krij dushme li ruv vetën, dushme pagujt vetën. Edhe pejon sam ka thon Pëjapë në i propozim tjetër Ata era ata i kanë thanë Cili është propozimi Ka ardë baba i vetë edhe aja i vetë Ka thonë që farë është propozimi Ka thonë thyrë në djalin Thyrë në zedin Edhe japim zedje Apo nëse ajë më zedhe muë Unë e vallaj nuk e la So është gjallimi i laj Ka thonë nësa ajë më thotë Unë e porri me ty Me Muhammed a.s. Unë nuk e ndroj Ka thonë nëse ju zedhe juve vallaj nuk e unali Nësa i thot në mba, povijit me babën Unë nuk e nali Atere i thojnë ata Lëka zitë të anën nësof Ti kokëshe i drejt E përte i drejtës Ma ka qëtë mund Thire djalin Qatë thohi aj Unë e jam i lirë Domenet tu Rik tu Domenet me babën Rime babën Me gjithë se të arabët U kone një ur Ta kumëzohën në robë Stala Në të paguje vetën Sa me paguje vetën Bjemë i 200 mjarë O si du shme shluhe Në kushtimish, me, me lirët atë, asaj kohët. Ata në kanë thirë djalin, zedin i më Harithën, edhe i ka thonë për nga mbërë a.s. A i njek të a dy, ka thonë poja Rasulullah, Harithë, baba janë, edhe Kaab, Aja janë. I di kushanë, i di për që ka nare dhe kushanë. Ata në ka thonë, dë gjëmë mua, unë e të kumëdonë zgjidhje, që të zgjedhësh, në mes meje, edhe babës. Kanë të ta zgjedh Te qaj ki me shkua A tëre a i thot Bel uki mu mak Thoth jo ja rësullu A tërsa konja rësullu no. Konë Mohamedja A.S. Ka thonë jo Me ty pori Ka thonë jo Bile Bile arath thonë Bella Bile Kipo dikush kërë përfërësotot Bile jo Bile porri me ti Hithë që mu abes dhumja bo kësa i pune A tëre i thotë baba i vet Ka thonë o zejt Djolit vet Ka thonë pe zjedh me nejt Hyz me qajt Es po vjen te baba me ndajti Ilir. Po po rri hyz qar, me qart me këtnjere, es po vjen te baba Ilir. Ata i ka thon djali vet, ka thon po. Po rri hyz me qart te Çikinjeri, es po vit te ti si bab. E Ilir. Ka thon pse? Ka thon se te Çikinjeri jam tu pa disa gjëra shumë çuditshme. S'ka njeri më të mirë se ky. Se Muhamedi sallallahu alaihi Vesellem, atëhera e ka morë pengamberi a lejtë selatë dhe selam Zeydin, i ka dalë para kurejshve në pazar, se ka qenë sigur në Facebook me bëhe do më përhapje, apo më do një gazetë, qështu këmë pazarit. Delë pazar, veç i du, o ju njerës, ato më ledhen, ja u ka zonë në dove shka i bajnë fjalët, edhe ato, ato ta përhapin. Ka dhenë, dëshmoni ketë, se Zeydi a djelien, më të rashëgon dhe e të rashëgoj. Me dhe këtë e të rëshëgohon Me dhe këtë e të rëshëgohon këtë Edhe kjo Dhe i këtu ka, ka, ka qene njohur Dhe i von Masë jo po për nga marë Dese ka zbi suri ahzab Apo Edhe qëki zedi Ma von Njohur djali Muhammedit Salallahu aleyhi sallem Farë ka ndod E ka pos gruje Ish gruje Gruja e ti ka qene ish gruje E gruje Muhammedit sallem Zenevja Edhe Zenebi o konë fisit madhë Edhe një ditë për ditëve i thotë Burit vetë dami Së ne ka bajt Ti robë Unë e fisit lartë Edhe pe jonsami ka pasë se sen të shku mirë Edhe i ka thonë zetit ma e grujën Ma e grujën Edhe Zenebi e kanë pasë që sa të dashë më rejtë madhë njerë Apo? E Allah u gjilëvana ka dashë pikësa njari me bonjari tjetër Qa kanë dohë? U kanë dohë Për mua kam insistuar më nejt. Pse? Ja ka një errë në mohabetin. Ç'a është mohabetia era? Allahu i جل جلاله për shkak se u njoh Zeidi, djali Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kur nda me gënavet Zejnebën, atëra Allahu i جل جلاله ka thon ç'o jo Zejnebia që sinëti me ket e u dha, ajo e fisit madh, e bija e Jahshit, kam ka u kongrya jotë. Atërmu vesa mësh gushtu u shom. Ka thon kanë më thon njerzit e ka martu Gërujen e shlume djali dvet E Allahu u gjelë ka thot tisë e ki djala Po këte di Realisht këte di që se ki djala Po për me shfuqizu Për më konë shfuqizimi shumë i fort A dhe Allahu u gjelë u gëdhan O dëru hum li eba i him Thyrni për për bërnartë të tëre Këja është djali Zedi djali harithës Nuk o djali Muhammedi sallallahu A lejusallem Kët kjo që ka, ka ndod Ka ndon djetarës e pengamber sallam, Nga morali i larti tina E ka bo zedin, para se mu ka në pengamber, mi ardhë baba vetë dhe mi ofru liri. A i kuptën që dhe mundonë mi ofru liri. A jo doshë mi ba hizmet Muhammedit a.s. Mi ba hizmet Khatijës. Shka dhe do mundon hizmet? A i zënë me thonë një jo, kur ti thonë sose punën. Me gjitha ta ka thonë, jo, une, porri me këtë njëri. Se këm pati këtë njëri diçka qka, shkëm pati diku qëtër. Të Muhammedit sallallahu a.s. Kjo ka qenë nga tradita e Gjithashtu, për nga mberja le i salatë të seram, prej të aditës e mirë që e ka pas me ropë edhe me robresha, me argatë edhe shër, shërbëtore dhe hizme qartë, të regonë ene si mnimerik, thot për nga mberja le i salatë të seram, ka qenë maja e modestis. Maja e modestis i pasër nga Kibri. I pasër nga Kibri. Ka thonë dhe për ta argumentonë qka, ka thonë vindë të një robresh e vogënë robresh, E vogël nga rubreshat e Medines Jakap ke dorën pengamberi të lejë salatës selam E dhe thoi ke hatës sos ma një punë se e kam një punë Qik e vogël? Abo, nën bëllik Jakam orë dorën pengamberi të lejë salatës selam Fëm të në tali kubi i hajtusha et E ka qukë ku ka dasht Dheri se dhëtim në haqërës kalani Ka dalë derin që është Medines Në qytetën e ka hetë E këftan, burrin nështë Ço skalin burr nana mos i haj Ali sallallahu alaihi wasallam e ka moli çike vogël kon opreshaj. Ka thëllallahu. A pa dorën? Ai ka pa po kop dorën. Hajde sos mali pu. Ço atje ço këtu, ço atje ço këtu derisa e ka krypunën e vet. Po jo sepse ka shludurr Ali sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk i ka rapozita. Tash, jo apo dëgjoni kët rast. Ai u shkon dërmend thoo, çu zhbia ka kap dorë, ja ka kop dorë e ka morë dhe përmësam thotim në haqër eskalani thot dhe marja e dorës në këtë form dhe ecja e ti me atë vajtë të vogël me, penga, me pengamerin a lejë salatës sëram thot argumenton për një sen shumë të madhë se pengamerin a lejë salatës sëram nuk ka pas asni grinës fare kibri zemra e ti e pasër pikir lojeve të kibri e ta shtidush me e provu e se si i bjekje punë se ajo shumë i madhë provu e ti me të kap një qike vogël dhe me të shatit në përsh Ti çiga jote me kapsen e dutor. Apo i do largoj mbi man ato, man ato. Po, se un jam burim. Apo mundesh me me, me marrzu pozitiv. Mirbe po Aleysa sallallahu alaihi ve sellem ka thënë, ka thënë shumë modest. Kush e ka kap? Shëftori. Me t t Udhër, hec, so të kap ti puntorin. Do thonë, haç o shëftu, as pakse nduosh, aleysa pak. Apo jalli vogu al mukalle. Ça ça ban? Si si sini si je? Shiko ditajtimës që i kanë shefat me me puntor, subhanallahu aladhim. Me këtë fadollah këtë lart e me kët kibër të madh E me këtë njani dhët unë e maja ta E ma Allah Tip e majqe Sënë e ma vetën Tra korona të murë me veti Sa pasani ki murë korona Pse se majter A, a disa njëri zi ka dikë 200 pëndori ka pas Apo, sa njëri kini, e kemi vorost Filani pasani ki ma dukon Apo, 300 veta kanë punu për këta 300 veta kanë punu për këta Asnë njani për të tërës një kanal koronon Alla unë arruj dhe i shëroftë Të sërumurit të muslimane dhe Ana i duhet u muslimanë mohol modes sepse e ka pejgamber Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka çën trajtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me me hizmeqart. Gjithashtu tregon e Buhreira radhiyallahu an se pejgamberi alayhisallatu wasallam ka porosit shohëm për hizmeqart. Shumë porosia ka dhënë për hizmeqart. Dhe kjo, dhe zërësht, men, kjo do të thotë mallëmen që ju duhet sot botë po jeton krizën e njerëzillokit. Ka up njerëzillokit. Ënd të dosh njerëzim bogajvara. E bëjnë kopsh, bakti. Mosu menohu pos me epsh, edhe ego, edhe çejf. S'ka Allah, s'ka pengambër, s'ka model, s'ka familje, s'ka ndër, s'ka më të kuqftira. Shikoni lloj-lloj emisione degradues. Do të thë emisione uh, këtu qish i kemi na, në Kosovë-Shqipëri, nga emisionet më të poshtra që ekzistojnë, nga emisionet më liga që ekzistojnë. Zinavojn televizon. Zinavojn televizon. Apo Allato mundohen me andaj duhet muslimani me edice pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam është i vetmi burim ku njerzit nëse kthehen pështojit, po nuk u kthejnë shkun. Na ketë këna mu shkatruën nëse nuk kthejnë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është gjëja e rreth. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam shiko këtë kategori dob, që kur kujt sfolbe për ta. Kur kujt sfolbe për ta? Dalin edhe navojn konferenca të drejtat e puntorit apo e të drejtat e puntorit e dini 1 1 maj dhe 2 maj. E ta shë si vjetë kam ju nga trupa Ndikush kam e festu bajramin atje E një maj e djë maj Që ka vajnë anë për për për për për dhërt? Shkoj në festojnë Ajë kur së punan Ska kur far drejtë e shkoj në festojnë Dali flasin për për për për për për për tërët Ajë se si a jetë për për tërët dhërën e vetë Sa për tërët dhërën si Se a di shëjnë fit dhërën Qështë që e ka dhërën sh Nësa burera, an, meri, sallem, në sam uame Ali sallallahu alajhi wasallam e shëtitkën i vajzë vogël e Medinës. Tregonë Buraira radhiyallahu an, po te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith, nëse vjen hizmeçari njëri prej Juve, edhi ia bën ushimin. Nëse nuk e ul me hangër me ta, let t'i japë një apo dy pjesë të enve të ushimit. Ka thënë apo një kafshat, apo dy kafshata, sepse ai e ka një Zjarmin ati e meki Edhe aj e ka përzije Në të kaluarën Izmeqari që ka bo Izmeqari e, e ka bo ushimu Ketaj e ka bo E ka përziji për ketë familje Ka shku e ka mor Të ku e ka po zvenin ushimu E ka përgadit Edhe ka përruhe shefit Për nga meda me dit, në israza me kadit Tadit në arabën Që ka thonë Kur tja ubere juve Izmeqari bukën E tja japën një kafshat Apo dy kafshata Apo para kësaj ka thonë e të ullët e të hajë me ta Mi thonë ullët e të hajë me ta Mi thonë ullët e ti ha këtu me neve Se ka dosh me u thi kibërin Me e thi kri lërci, e lërësi Ska kri në thi për para allohu të bareke Për para allohu të bareke U e te ala Ka thonë djetarët Qëfar i bje aje ka një Zjarëmin edhe e ka përzije Kanë thonë Sepse aje kër e ka përzije Aje kër e ba një mekin Aje disa i shishto ki E disa i mira E dhaj, kejta ka bo, ka ndodhë për shemull, ka ndodhë, e ka thënë, leje e mekë dhe dili ashtë. Që të kanë bërë? Aja bërën e po, leje dhe dili ashtë. Që ju ndodhë plotve? Plotë punojnë e për restorana, musliman, eksumerat, punojnë e për firmat të ndryshme, edhe ndodhë, ndodhë njëra të liga. A bërën, aja përën e ti po, e stashë. Si që ka mundësi? A dhe thë a lejë salatë samë, fe innehu veli e harraha, Ajka nive zardmin asaj, aj ka ni erë i ka shkuar Roma, i ka shkuar Roma në hundën e vet. Ka thon, ai është i lidh para të haje. Ai është i lidh para të haje, ka thon edhe ai e ka përzije. Ai ka mbledha lejet, ai di çka ka çka ka shtriati ushim. Arden ka thon aleys salaatu selam, musarifuzani izme çalim. Mos nuk ka më marrë me, me hangër me puntorin tambuk. Nuk ka marrë me hangër me argatin tambuk. Se ti e njej der anjerit. Apo ti me dej kajtut me dvoros. U ti me ti me dej i pari kajtut me dvoros. Kush ka me dvoros? Apo andaj Allah u jeli valla e bani Muhammad alayhi salatu wasalam mundal modelet mot larta per trajtimin e hizmeçarve dhe argatve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e, e ka edukuar njeriun prej sahabeve vet ne majë mot lartë edukimin qeshtjes ne hizmeçarrit. Tregon Ma'rur Ma ibn Suwait thot e kam takuar Ebu Dharrrin ne Medine mos vdes kes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot e pa as e kis pas ne hizmeqar. Ai hizmeqari vet ishkoni vet si ky, si zotnia, si hizmeqari. Ky sa kon ne zakonshme. Patjetër do të mu dalloj hizmeqarin. Se ka lanë mu vesh si veshë zotnia. Andaj Abu Jelli kur ka kush, kur është revoltu kundër Bilalit, edhe Ume ibn Khalef, çka kan thënë? Ka donçishbe, Bilal i ka mu veshë ti si unë? Në nisën në Islam po, nisoj që ne e mu vesh. Jo, Eojë disoj, ai ka më thirrë Zanin, ka më dalë Imam, ti ke më në për masatina. Kështu. Apo Allaj Harun al-Rashidi, kur bó xhalife i muslimanëve, ka sempre nipave tipni Abbasit, edhe i vetë ato o xhallarë dhe ministrat që i kishte gat nga, nga vetës, edhe i tha, "A veçto o xhallarë, shkapi përmendni spinjakush jam, se ka njëri që ka njëo familje. Ka thonë po për më përmendni Hasan al-Basri. Po për më përmendni Ata al-Khurasani." Ata i një ebirabah Kujshembe që do se Spi njofune Spojant të të arabve Apo Atere Qile ishte përgjësja që ja dhanë Qëka i thanë? Thanë o oh, halife O oh, pris i muslimanve Këto arab të jakani së lasdruë E kanë lanë kërkimin e ilmit E kanë lanë kërkimin e punës Së janë të i ba hizmet Kur'anit dhe hadithit E i ka qua Allah dhe hizmeqar Pi persianve romagve E kanë mësu Kur'anin E kanë gju hadithin Edhe janë bahxallar, edhe prej prinë muslimanëve. A Allahu janë nuk ban? Nuk ban pa drejtësi. Andaj Umar ibn Khattabi, radiyallahu anhu, shkoi në dit Meke me të përcjell guvernatorët e vet. Ato ç'ishte nën punën e vet. Ishin në punë të Omerit, amar vendin e vet ishte komandan kryetar. Edhe shkojnë në Meke, tha kanë keni këtu kryetar? Ai i thënë kanë ka. I thon filani biri filali. Apo, fasheni me ta shumë të knast. Edhe t'i dhu me lafdrua Tha s'pe njove kushoki Aja njefte Atha i thanë Nëse e ki për qëllim për arafve So për arafveki Nëse e ki So sh familje madhe Ata në thaë mërë khattabi Radiallahu al Inna allaha La jadahu Bi hadha l-Qur'ani Aqwaman Wa jërfa'u bihi akharin Allahum e këtë Qur'an Ir zon do njerëzi Edhe hip do tjer Ty nëse se njefë Qur'anin Se njefë hadithin e për në sëralë Së mund është më ka në prisi muslimanëve Abo, së mund është më ka në prisi muslimanëve Në qëka të duqë është pretendosh Ti në këtë du nja Ti nësë njani ti duhe Unë jam doktor Pse? Se kabilja e ma shumë e madhe Pune madhe, dhe Kësi doktor kur Edhe më ka në Edhe me e pa zbabe vabgjish doktor Nëse si e përnime doktor Zbash doktor A në që ka dhamur këtavi Edhe anisi me kajt E anisi me kajt Tha Allah u gjeluala me k Guvernator i mejkës, sukon Kretar i mejkës Radjallahu anhum vë ardhahum A noj për nga mërë E mësoj e, e bu dherrin Kër e pa Ma'ruri Tha e pash Me hizmeqari në vet Ishin vejsh njësoj Sukon e, e zakonshme A bërshim vë ti me shku sot më një firm Këtë dush Ti min një herë dalon shefin Rallë Përveç ka në kam mëshiru zotit Shmur në shpë Dikun së në dalon Së so është të punuaj si, si ta apo e ka veshjen modeste. Zakonisht ajo ka zyrën e veçantë, ka teshat e veçanta, edhe i ka çerrat e veçantaj. Aj. Aja edhe ftyrën e ka të veçantë. Aja edhe, edhe mundon te kibukta ja vën dorën, ta jep ni copë dorë veç. Sa i dora me hap pregat di më më e të dorën, di sa domethën. Sa domethon vetë pra këto dorën. Allahu alem sa sa sa dorën as i dorë kam me djeg xhenaim. Allahu laroj gazjarit zotit xhel xhelalu. Thotë dhe unë u çuditë. Edhe i thash o Abader, se veni soi ke izmeçarim u veshme ti. Këja i zbeqarë Sahave i pengamberi të lejë salatu selam E qëka i tha e budherri Tha e patasha një herë në kone mësram, në Një rob E dinë rasën me e bulali kër e ka sha Tho të patasha një rob E pengamberi të lejë salatu selam Më tha mua Ja ebadher, e badher E ajer të hubi ummi O e badher A me nane kënë sha Në ditë për didi janë këtë sa fitë bilali me e budherri E rëkë edhe mes fjallive kini për njështë, kur të e hupin kontrolën, i dini. Edhe i ka thon e budherë, e budherë jo kon familiarë, kon për Arabëve, edhe për fisit e khifarë. Edhe i ka thon e Bilali, Bilali ropë, i zi, edhe i ka thonë, hedzë me se në andën e këtë zezë. Bilali, Bilali, kur s'ka ditë mushatë, se në konë njëri modest, nuk ka pasë kipërë, ropë ka linë, ropë ka jetuë, a po ndërës e ka njëruë, e po më kërësit dhikoë. Edhe u kam urrit rregull. Ato sahabët që e kanë bój kanë një sohë ngushtoj vëlla njëri. I thanëm në po, këtë xejs. Edhe kur i ka thon kur e ka ka thon therrë e budherrit, i ka thonë apo budher. Shkojën sam në jale ka vurtetur. A kë shomën o? Ç t'amor e po e piktina. Atë i ka thon po e aso. I ka thon pejgamberi sallallahu selam, ka thon ti kanë ninjeri ala pas ke xahilet. I ka thonë budherri, ya rasulullah, ala kiberin? Ala uni tu kanë plak xahila? Ka thon po. Shiko e bu dherri është E bu dherri Adi që ki e bu dherri të është Për, për t'ju tregu Saj i madh A më përënësam të drecin e do Plus e ka shab i lali Përënësam i, i ka dalë Së havelit për ditve Adi ka than A ka di kush qef për juve Me di që shukon i saj I saj Përënë nga me rizotit Kus ka qef Mi pa përënë nga me E i saj Në emër të i saj Sot i kena 5 miljard njerëzi Në botë E sa so Se se njojnë isajnë a lejë se vëzama I së konë djani zonë I së konë pengamër i Allahu Ka thënë a ka që e pëndikush me pa isajnë Qishu duk? Po A të ka thënë po e rësulloha Ka thënë këshirë në e budherrin Që që është dukë këtaj Shiko? E që ki njeri Kër e ka shab i lalin I ka thënë o, o e badher A lave ti paske e të së kakit A lave të udhve të paskan me e disa karaktere A i tha e rësulloha E ka për shembull 70 vjet, po 70 vjet munduaj të pas 70 ignoranca. Edhe sa për 20 rritën mosh, po ndryshojai. Ndryshojai. Ai thotë që 20 vjet fala, po që 20 vjet falesh, një karakter se ke ndryhuar. Çe 30 Ramazane ja xheron subhanallahu elazim, një xunasën e Lajla, një xusën e senë ndala. Pse? Sepse s'ta kalon şey as namazi, as Ramazani, as vepra e mirë. Andaj vepra e mira duhet të më shkuë nzaimërdhe me punu dhe me dalna Në karakter Pasa i tha Tha Ikhwalukum Khawalukum Tha vlaznit e juve mërë janë këto Bilalja vla i jot Kja mu e zini jem vla i jot Këto Këto ka arë Thodim në hazës kalen Ju ka drejtu ketë dhe shaka në rob Edhe i zbeqar Vlazni mërë i ki Ikhwalukum Khawalukum Ka thënë vlaznit E juve janë këta Pas ta janë shërptor Dënë Ajë shërptori jotë Ajë punëtori jotë Mirë me parën se mu kanë pëntor, a se ka linë nana, a s'ka dhaj njenja, a s'ka dhaj lot, a s'ka dhaj emulsion, a s'ka dhaj gruje, a s'ka dhaj fmi, si ka mund që i njëri, si hajvan me të të të uadha. A ba, s'ka mund që i qka dha lejë, i hua nukon, një, vlazni i kini njerë, pa s'ta i kini izmeqar, a i s'ka linë pi, pi qile, izmeqar i jëtë, jo me ka dalë njerë njerë, pa s'ta i, Puntor, pas e thalej salatë e selam Gje alehumullahu tahte ejdikum Allahu jau kaba juve në në pushtet Kushtë kush të kaba puntorin puntorin? Kushtë i kaba shefin shef? Allahu gjeli gjellelu Psa mësa më i meqëm se aja? A e dini mbo dhe zër Sa njeri digra men si ka Nisët vetëm e magistraturi përnojnë shërbim A e digra men si ka A më ato në në pëndorët, ket i ka... Shë a i ka parë, i ka që allahopare Edhe shkote fatë, së dhe jama i shkullu umi që të po Bjem atë qëtu, punojt së ta Bjem atë tjetërën, që, dhe i dini I dini, shumisët e posteve, që farë njerë zian O, di fjalë ma i si ti, oti A i di fjalë nuk i ti, a i dhe letra i përzikit Edhe atletin do lezoje, mësë i thoni, o, oh, ka danes e eh, jahuq eh, e letrës Analfabeta, a më ka poste Kushe ka bë Allahu të pare kjo të la Allahu ja ka nune në ndurë të juve Allahu ja ka nune në ndurë të juve Bilali Bilali Me gjithë su ka në rob Apo Pejonsam i ka thënë O Bilal I ku mni nalët e tu o në gjennet O rob Apo E aish ka ka posë rob A shëfi A shëfi ka dek I vram luftën e bedri të qafir Që që shë shë që ka po Allahu gjelluar O rob i ka thënë O Bilal Kazomë shkaj YouTube ose jam tutnin në xhennat. M'ka m'gazoj Allahu që Bilal i tohet xhennet. Kazomë shkaj YouTube. Ka thonë usmâ si kit musliman. Ka thonë se ka një serc i mar Avdes i foli deri çaut. Ka thonë çkjo Bilal. Kimi rroba më azh në xhenetin Allahu i jep, Allahu na vaf në xhenetlivë o Rabbul Alamin. Thot pejgamberi Ali sallallahu aleyhi وسalam Allahu ka vendosur juve në shërbimin e juve. Thamen kanae khuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu. Ka thonë pejgamberi Ali sallallahu aleyhi وسalam kush e ka vllavin e vet? Çi ka vllavin e vet? Nën hizmet, aja u shizmi çori vet, ka dallë ta ushije. Pi asaj çka vet ha. Le ta ushije. Ça të ushim çka e ha ti? Zahrap te kanë pas. At ushim çka e ha shefi, zotnia i parë, se harobi ata. Jo, marrati atë çka më diçka. Apo? E shtyota, ha ni pi asaj, jepni mu ang pi asaj çka ha niu, dhe let veshët pi asaj çka veshën i ju. Në të dhejshën bëja zashka dhejshën i ju Vële, të kellifuhëm, ma jëglibuhëm Dhe mos i ngarkoni me punë, shka smunën i më bajt Ja pa, ba, ja ka ngarkua i pëntorit vet Thotë mama këtë duqanin shping Ja pa, a jam të të majtë, thotë dhëtë mi denara Thotë kush të jepë, thotë thot, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ti e vesh një zlumë qarë, kur që aqetër Ti vesh prit me deket me inë gjenem, që kax Sa prej shefave, thot unë e moj me buk Unë e moj me uj e Ti kusht ma tije E ti kusht ma A i pi qfar pikeve dhe zënavin Pi punëtorve A i qfar deregjet ulta prej shefave Qfar fjale, apo Pre, Prej prej sharjeve, ofendimeve A po, si du shtot që kax Si mu s'dush ets A kjetëri vjen si kapatajje dhe thot O gjësë po ka be punëtor të hajrit Se ki gazivit pi xenejtë ki shefi. Gazivit xenejtë është asëngjen bullon, hajde, aba me sa i dha at mundore, me 6000 lekë ta shtrillosh por t'i ja nxjerrësh takatin e funit, ha, edhe ja mat minutën, ha. A thot, një orë, një orën e funit s'punon hiçki. Aba andajnjani u pyet edhe tha, pi shefave tha, a, e thirrën i dos veten i tha, "Këshillë këto puntorët e mi, çish bëhën kishte po punojnë." Edhe edhe e thili një rinë punëtorë e sëtë tha pseve bashkë kështë pëpunon dhe me këti veci të maru që i të punue e i tha këti dosti tjetër tha sikur që ki maru që në pagun apo na shtirë mi që i pëpunojna sikur që ki shtirë që përna pagun apo sikur ti që, që shtabajs të bëhot apo e aq ka pagu të punon apo aq ka pagu të punon a dhe i tha ali i salatu vë seran mos i ngarkoni që ka zbohot S'muna debate, nuk ka hyvana, ja, ja njerit. Apo, puntori jamë. Skiti kur ku shkol. Allahu i ka shkuj të ketë rrezikun. Po vetë çet ftyra e dikujna, e dikujna i i nzihet. Pastaj tha ai sallallahu alejhi dhe salam, "E nëse i ngarkoni, kidevoj. Me ngarkut, çka çka më bë? Je puntor jam, a dele tha ai sallallahu alejhi dhe salam, "Fa'inuhum." Nimonjuni. Nimonjuni. Ni pushka s'në ban në njerëz. Harame kimi thon, ni pushka e bojnë di njerzi. Harame kimi thon joni. Ai saq kush e be edhe njanin. E ka, çel njëri duçan apo edhe mundot me një puntor, ke misos, po nuk soset me kejtë vallë. Anjan e kanë të tjerë, ajetë kanë të tjerë. Ama ki thot, çishun e vëth roga mi dhana? Apo, se këtë ti nuk i dal kurjao, ti dënyaj mi dhana nuk i dal kurjao. Po, vëth roga, ata rres gjithçka në rregull. Kjo është njerëzillok. Thali Sallallahu alaihi wasallam, "Nëse ngarkoni, ndihmojuni. Nëse ni punë sosin 10 veta, çishta sosse me gjuna i vet." Sizat, si ta sosa i mirë vet. Vallahi shpajën gjon punë dorëthot. Oho, kjo punë nuk bëhet me vetme. Kjo punë bëhet por pas veta. Apo do të thikë kooperacioni e ka të vështirë. Apo e na nuk do të jetë aty ti u ngjall pa kinezëve. Apo allahu inshallah permision të gjithëve. Nkim e lexovan një studim, çka ka ndal tash? Nkim diçka ndo të bëhat të ndërrua lezë? Nkim. Se nkim ajë an atista. Çafira të llojit Matro. Ska si ata. E që ka mba, për me kanë, se komunist do dhe më dhënë ekonomist Iran, i, i, i, i, i përpik, ka dhënë, pëse me hargju u bëvla? Allah ju nderovët, i ashtitin shkaj e ndjerin, e paketojn, edhe e shesin. Se ky shkaj e kacit jashtitin, e ka trupin e shnetëshem, kit vitamina ajo. K, nuk jam duka dhërë palavrë, studime, jenë, letëzoj, jenë, lepe, ashitët, e kshetët. E na, kujna dhëtë në gjësu, që përkha kooperacii kooperacii shtridhje shtridhje po e dunyaja me e madhe vallahi dunyaja e madhe na kena me dek po kan me hangur marrata asha ka ken me armas neve po nuk ka baki ameti apo ja. mos si subon ko vet zbot edhe pak nuk bo mos si subon se disa e pronu kemeti kur al corona po jo allah vetim kur bo kyameti shtrinju banu i jall anash ka i tha pejgamberi alayhis sallam nanes brewet uh xhaferit nanes uh, e evladve xhaferit ta qish be a uh, fukarlogit tudesha Jo, me s'ka fukarallët S'ka fukarallët Po, pe jemësa më tutë për cjetër shkajë Fitneve, sprove të, të cjesësat Nuk ka përdijen edhe nuk ka përcejen Kjo ka qenë brej tradites Pengamberi sallallahu aleyhi wasallem Gjithashtu Pengamberi sallallahu aleyhi wasallem uh, Që ka trasmeduar ima muslimin Nga Pengamberi aleyhi salatu selam Gabi orera, ka thonë aleyhi salatu selam Lil memlu ki ta amu Wa ki suetu Wa la ju kelle fu min el ameli Illa ma ju tiq Ka thonë Pengamber Uh, izmeqari Robi Argati I takon me ushqie I takon me e vesh Edhe nuk e ka të nejuar me e ngarku Pi punës ka skata katë me eba Kjo është e drejta e puntori Kjo e drejta e argati Zgudzon bëti me e ngarku më shumë se sa mune Adi dhe në katë të zmetuar Ima muslimi Gjithashtu për nga verja le isabat dhe seram Ka qeni kujdesim edhe me izmeqart Edhe argat Qafira e ka pas pengamberi a.s. një hizmeqar jehudi një hizmeqar, argap, jehudi të regone se enesimni melik radhjallahu anë dhe enesimni melik që të puni ka përcjellë shumë adhjini pse, se vetë u konë një hizmeqari pengamberi saselle vetë i ka ditë se, që kjo hizmeqar, që kjo edhe që kjo i ka një muhe e kësë në më ratë thote enesimni melik e ka pas pengamberi a.s. një hizmeqar jehudi usmue edhe shkoj me e vizituen ka Venga mbi alay salatu wa salam alayhi al imam Bukhari. Edhe i ka shku te kryja, do i nejt. Edhe i ka thon eslim, prallaj islam. Ne ka bosis më shaq, u kasmu, i ka shku te kryja dhe e ka pash se ka mendroi. I ka thon hin islam. Atara ky diollivat e ka kshir babun e vet. Ç çpi thot baba. Apo e ka kshir babun e vet, do von, s'ka pos takat. Edhe i ka thon baba vet atia, e bal Qasim sallallahu alaihi sallam ka thonë ngoye ebu l-Qasimin ebu l-Qasimin Muhammedin sallam e ka thonë ka thonë ngoye ebu l-Qasimin edhe e ka thonë shadetin e sheduha në la ila illa Allah e sheduha në Muhammedin Rasulullah a e ka ditë që o për nga marrë? se e ka bo hizmet e ka ditë që o për nga marrë ki mirë po në bahba e në jahudit ra e baba vet ibnë hajqer e s'kalani i thotë pëse i ka thonë baba gjallit thuje shadetin vetë se ka thonë? Cihletin e kalme këtë dunja A po A jehudia kër e ka pose djali pivdes Edhe e ka ditë se Muhammed Se më shpengamber Ka thonë tapësoj djali Unë ashtu ashtu se më tuhi Tapësoj djalin të zoti Edhe ka thonë në goje Në goje Muhammed Sallallahu aleyhi Vesellem Thotë Enes ibnimalik Dul i gzushum Pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Falenderimet i takojnë vetëm Allahu Gjiljala I cili e shpëtoj Pezjarit transmitim në përmjet meje A unë u bona sebe A ba, qiko, ka shumë të vizitua Izmeqare ka pas Izmeqare ka pas, punëtore ka pas Jehudi ju kanë, me gjitha ta Muhammed A.S. ka të reguhe respekt të madhe Dhe e ka pështua prej Pezjarit Allahu të bare kjo e tene në ditën Në ditën e kjo e metin Gjitha shtu pe nga Muhammed A.S. Ju kanë dhimë që më qërptor E vetë Tregone bë radiallahu anë, se për nga menë e ka pas një hizmeqare që e ka pëshu gjamiën. E ka pas një hizmeqare që e ka pëshu gjamiën ka qenë e zezë. Këtu e zezë zakonisht robëri të kanarë prej abisinie. Prej abisinie. Kjo e zezë. Kjo e zezë e ka për qëllim se dhe araptë anonjën ka e zezëa. Në janë manzim, ma zeshkanë, në shekë se do mëna tje temperaturat janë klarta edhe do mëna djeli i rrug i rrug ma teper e këtu e zes e ka për qëllim do mëna nga vendet tjera jotë arabve thot e pshin të gjamiën e pingamberit sallallahu aleyhi sallam e një dit vdic ulajmë rum në asho këtë pingamberit aleyhi sallatë e sallam edhe e ja falem gjena zën e varosu edhe një dit për i dit dhe pingamberit aleyhi sallatë e sallam po thot ku është kjo izmeqaria të thonë ka deke n Ka ardhas vetëm se vejam, çato ditu kanë angazhuar me disa punë më të vogla, nuk e kanë nuk e kanë shetsu Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Pra, ka ardhas vetëm se sahabët kanë thënë ë e kanë bë devogul punën e saj. I thon "Tasghili she'niha." Don, hallbes tash çaka, kena me gazun apo këtë dizmeçara, vdiçë vorosëm shkoj ajo. Ja. Edhe pejgamberi më ka thonë, "Ku është kjo? Sepse shof të fshi xhamin." Apo atë kanë thonë matet, kuron ka vdeka në zonë, gja la por çella do. Adhqa ta alayhi salatu sallam, afala kuntum aadhantumuni? Po pse nuk keni thirrë mua? S'm'gji di thirrë mua kur ka dërujë kjo? Edhe sahabët kanë dalë ja rasulullah, zmeçorën, na, nuk ritën punën. Adhqa ta alayhi salatu sallam, dalu ala qablaha. Adhqa zonin ku e keni varros. E ka thutë vori ku e ka varros. E ka thue, adhare penga vë sab ka shkuë, ja ka fol xhenazën. Pla, e ka fol xhenazën, edhe ka than alayhi salatu sallam, inna hadihi alquburah. Me mlu e të në dhulmeten Ka thënë a.s. Që të vorra Janë të mbush ta me ersira Tarë Ka thënë Dhulmeten ale ehlija Ketë të shkajnë mrejna Janë ketë dard Ka thënë Va inna Allahe azzawajelle Junawiru halëhum bi salati aleyhim A Allahu janë ndryqon këtëre Me lutët që unë jabaj këtëre Për mësëm ka shku i zmeqarë muslimare E zez A vo A vo Përsëri ka shku dhe vorja ka vull xenazën të vorrit dhe ka thon çto vorr kjo on peuza ka ka dhushi vorri është ze Allahu inshallah na drejton me veprat e mira edhe me namazën majërim, i që të atë të bare kjo e maghribin inshallah Allahu جل و علا i ban kit çatë shpotojnë te Allah te bareke u teala allajin keta ditë çfarë ka të dëruar elëzët is veçore kafshij jamia ez ez e, e kalvarosa hap pa kallzu peu ka thon e pse su biken kallzu mua e para e dyta ka vet kuoba ajo spejof ka disa njerëz pseu Mos me të pa një muj, s'e kanë ngal ata. Apo? Se janë njerëz, bejmë sa më qolë ndjesë. Në ditëve të mëparshme u di kan, kuobe? Po ku është ta shoh? Bejmë sa më qolë, shumë i ndjesë. Andaj ato ka kaltruajë ti atë shoqë? E kenë, e kenë, e kenë përsëri. Kjo çka argumenton? Argumenton se Pejon Selav e kaltrojtu njëri-njeri. Si ka qse kjo ai zme çao, as të zezë. Yeah. Kjo njëri që tha au jeni nuk kam zonë azi në ligë. Shegall open jam sa i ka thon këto vore janë të mbushta tar. Unë i ndriçoj me lutjet mi, mi. e mia, Allahu i ndriçon me lutjet e mia me sallavat dhe namazet e gje gafil pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tullah zakosh mosime por se koha nuk prenton çati çti ë përmeti të gjith të gjitha ë mosime. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu selam ë i ka ndëruar hizmeçar të vet Argat të vetë, më ditësit të vetë Diri sa të regon, Enes Ibni Malik, radiallahu an Thot një ditë për ditëve, ardhë për nga mërja lejtë salatës salam të shëtëpia jime E nuk ishtë në shpijë post nana jime dhe të zja jime Edhe tha për nga mërja lejtë salatës salam Fë kumul, fe usalli, fe li usalli e bikum Tha lejtë salatës salam, ngritu një të falna me juve Ta bekoje shpijën Ta bekoje shpijën e Enes Ibni Malik, thot Enes Ibni Un, namaz na file ka, ka falë për nga mberi Aleis Salat e Selam Tho të dhe u lutë për kajrin e dunjahës të akiretit Për shpijën ton Atër thot u qu nana jeme Dhe i tha ja Rasulallah Lutë veçan për këtë djalin ten E po, shiko rahmeti nanës Tha po, u lutë kështu për zhici për shpijën ton Tha po lutë veçan për djalin ten E ka pos një zmeqare në simlimenik Tho të dhe E murë për nga mberi Aleis Salat e Selam Nga dretës Edhe Shtoja e vladin dhe banjat bereqeqëm Shtoja malin Shtoja e vladin Edhe të bani Banit bereqeqëm E nësip një me alik është sahabia i fundi që ka ndrujet i pengamberi së në qenë Qëkijiz me qani Sahabia i fundi që ka ndrujet nga sahabat e pengamberi tale i sarat e seram Sa e vlad di ka pas ja? Sa e vlad di ka pas Ta që me termët tona këto Kjo logaritët një loj diskriminimi, apo a gjenë kinë mune me të vrahë për këtë punë 120 e vlad pe nga mene sa më ka thonë o oh Allah, shtoja e vladët shtoja bereqetin kësa i shpije 120 e vlad radiallahu al apo, ja ka nëmruë i ka thonë njefmini, sa i ka me vladët apo, ushtrin vejti ushrin vey radhiyallahu anhu wa arda. Kjo më bën recetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A di hadithin shaj përmendur me kanjeri Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Gjithashtu pejgamberi alayhisallatu alaihi wasallam ka thënë shumë i kujdesshëm që uh, mos i haron hizmeçar ndonjë nevoja ka e kanë. Tregon uh, uh, tregon Ziad Ibni Abi Ziad nga afisi Makhzum, thotë se pejgamberi alayhisallatu alaihi wasallam nëse ka pasur një hizmeçar apo hizmeçare, argat Thot, gjatë ditës, e kemi dëgjuar duke i than, e leke haqe, e leke haqe. O ti, i zmeqarit i ka than, o vla, a ki dëni nevoj me takri? E i zmeqarit i ka than, a ki dëni nevoj ju, a ki dëni nevoj, tja u kryla. Kjo çka argumentan dhe zë? Për kujdesin e lahë. Apo, e çka i kushtanë përshemë o zëtnijës, çka ka pëntorë, mi thamë pëntorën e vetë, a ju të bujtë me e bo balë? A ju bjaftanë me kjo rogjuve? supimrinun e kit pun. Pa Enaldën i armi thon puntorit, "O, voj dashur. Vallajë veç problemse, nima paguosh kët në rregull? Mir po, a mundesh më i dalë një çofsh apo do? Se diçë edhe ti kije vlat. A mund ja dalmunit ajo?" Apo, apo e mand tim peng puntorin me ankesa, "Çajë më smuje me fol." Apo, apo çish është një orë dhe puno më shumë se tabelë shefin i ka më të mirë. Puno më shumë se shefi, çka doja ne vetë këra vdon? Jepni zor bakmashov, apo? Vëçki, do të më bëv tavaf shefin. Apo ai e mirë di shef po, s'ka lidhje. Na ades me sa sa maranci. Ti ti je mirë. Po naluni, asha me sa ka, i kanë narguat ka në ekipet oni nevojë. Ekipa së njëjtë, ti je njëri je ti. Sa nevojë ti ka njëri subhanallahu elazim. Sa sa njerëz nuk mundemë e kaluim ujin. Shefët e, e, e, e zotnit nuk intereson. Edhe gjithmonë mbajnë në presionin s'ka. S'ka, ç'e krizë. Aje drishash ja bën nga Ukrainës. Abo, o gjodhët, a i dihiq, kete aspekt që ka? Abo, maja gajlën ti, maja. O dhe se shkarkoj piktin e gajlëve. Shkarkonu piktin e gajlëve. E qëta është Ramazan, a e këtë diti që e më një që këtë Ramazana? A di sa njerëzina e kina përcjelë para këtë Ramazane? Sjallatë, o si vjetë. Allah i më shirovët musliman pëjtë të në. Sjallatë, ti prapë poha, abo, sa apo gjuhët, ribet të një ditë, Vete me këshirë është kaptojnë Unë i kumpit Unë i kumpit Sa ka be malë Vallaj o gjithë Bede qëtë që të gjuhë taze O gjuhë Frikë e të gjohë Frikë e të gjohë I blenë 20 bukë 5 mëjti gjuhë Më shka a gjërushën Më shka a gjërushën e, e ku e fukarat Amej, A me i pengamere Kërkote që ti dit A kipit do një nevoja Më nëshmi a dalë Së kushton kuj gjohë me, me vetë Nëse ki mundë si me Me e ndihmuve. Gjithashtu, pengamberi, a.s.m., prej përgdhejle së mirë që e ka pas dhej punëtorave, e ka pas një izmeqar, e ka pas emrin Rabiatu ibn Kaab el-eslimi. Izmeqar e ka pas. Edhe këtu, nëse thot dikush, ky izmeqara i izmeqar, atëherë, ta, ta drejtojnë a ketë punë. Pengamberi, s.s.m., veti kanë shku njërzit, kanë thamë, po du mu të boj izmeqar. Emi qarë? Pengamberi, s.s.m., veti kanë shku n Nëse njoni pineve këtu shall alfabeta, 50 ismeqari ka rradisull. Ai s'di dëllave me me i dhan. Ngelafsha na për shkolla e pastaj kan zan tenderat e muslimanëve. Nëse ai 50 ai rrin me kard. Çka thu për Muhamedit Allahu salla sallam? A dhe muslimanëve zvezën më ar, se shumë ismeqar pas ka pas. Kjo ka zontia i njerëzve. Muhamedit Allahu salla sallam. Apo sa shkavi ka ismeqar. A dhe mos ju shkruaj me ja. Thodimul Hazes Kalani, një zvet kanë shkuar. Vat bashku kanë, jaslla. A dhe dhe të rabia, që ki izmeqari Thot, a e ditë sa u gëzojshë Kërëmë thojke sos për shket pun Kërëmë thojke sos për shket pun Do, që si të njojër mi a dham Kse? Po, kënë ndër mi bo, ndër Muhammedi Së farë ndërri Nëse këna pasat fatë zë, Se këna pasat fatë Që ti, i rakli, i romagve Kërë ja ka qërë letrë që i ka thonë Më kënë të a, jaloj, kënt A po Qimët, ujë ka shenjoni prej arabve, më ma vole ka pronë islamit, Mughira. Në votën e Odei Beys, kur ka shkuar me bom bisedime me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë ai sahabët por me me shpata, edhe, i kanë edhe kandon, e kanë rruit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka ndonë, kur kur ajove son me mora abdes, se kanë lanë me ra ujë hiç, po jam sa me ujë si kanë lanë to hiç. Kët ujë, për shembull, kur kamon, nëse ve jam sa nuk e ka shluajin, si ç'a shlojnë Allah në një sadan në Boljar. Jo, jo. Meni god ka marr ujën as. Abdes, meni god. A meni en shisha u ka bor gusin ka marr. Apo njëri e dinë si sidall. Aqë drejt thotë, "O xha, dhën uj kur hin në lum a ka gusull." Erti akon i hoç Ibn Aqili. I ka çiki Ibn Aqili i ka shkruaj 800 vollume libra. Apo u kon njëri shumë më çu. Qumbi Hambeliydi. Edhe ka njëri i ka thon, "O xho" e kam një shok në lumë një ratë ka thonë hinë në lumë edhe i thomë ati merë gusën edhe u kry a thotë jo kam vezvese edhe ja ka pru hoqës ka thonë jo shpegoja ka thonë për një metë ti ka thonë tiski gusën ka thonë pseve qysh ka, do, aja ka di që pi hoqës e ku morë që ka gusën gjitha ju i slalë ka thonë ti ka i kalivrit me një odo. nëse njëri i nujë komplet abo, edhe prap ka vezvese a thotë Dhe sek tabse për përmendjes, se i, i shohim pipitë. Shtat herë lëndorën thot, ja ja, s'e kam la mirë, apo. Po valla, po unë s'kam marr më një herë atë. Me ni go to you. Provoj të spija, është sunet. Provoj të spija, mos e ni go to you, ni go to you. Apo, shes më shkoj mi thon, bëma më atë molle. Go to i vogël. Merret vogël, provoj me morades. Provoj me morades, çu shtu ka marr pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam. Kur ka marrë atë sigaro, ujë. Apo, edhe nuk kara do një qime pi pengamene se në pi mjekës, apo pi flogve, vetëm se kanë morë sabët. Se konë i bërqet që më trupi i tina, Ale i Salat dhe Senam. E kjo muhira e ka këshirë këtë punë. Ka do këshirë o në këmhina për mbretni, këmhina për shefa, këmhina për sultana, i këmpaone. Kërës këmpa, respekt, dhe ndër, dhe bingje, pëj njerëzve ndajt përandorit vetë, ndaj Nëi Muhamedi sallallahu aleyhi dhe ka përmendë çdo punë nuk i bëkë abdes. A dish çfarë më thonbe? Çfarë dashnie do të më kalla jo dashni, çti kur mora abdes, ti kur merr abdes me trauj. Hez be uin to. Kështu ka thënë dashnia e sahabeve ndaj Muhamedit sallallahu sallallahu aleyhi dhe jone tash arabia se tregon. E voni gis beçartë Muhamedi aleyhi sallallahu selam. Po ditë ditë bujita te pejgamberi aleyhi sallallahu selam. Edhe japuna nevoja te veta, japuna ujin pa me mor abdes Edhe Nina tinatëve m'tha sel. Shiko, fa lëp tash ti di çka. Gjithë këtë zmet lëp di çka. E ai nuk në i ka thënë a Rasulullah në shtëpijve kjo çatia do të më ndrohë. Apo jo jo jo, jo shikoni shiko. Ka thon vet. Ki ka thon es'eluka murafaqatika fil janna. Ka thon a, a me lip -a, po lip ti tash ka von du mu kon xhennat kuqish me ti. Ti qe, po jam vika do olimpiks e dunoja. Le të von, i të mboi zbat të ta kryje. Fa po du mu kon xhennat kuqish me ti, fqin me ti. I tha po jam, jo me diçka tjetër. Doj xhennat kuqish me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O lazer xhennat vetë me shtinjen trupin. Allahu na mundson të gjithëve. A begatia më e madhe. Ajd a dini i funi çka in xhenat sakon xhenat? Sa do dunjaja. Anioni pinave s'fol me vllajin e vet, pse? Se ka bigjik i nga gazonit. Apo ha doshum shumë zullum ngjare kam vapun dotunë. Çfar zullum ngjare kim vapun ta gazonin? Po edhe ta vazon. Po leja ve subhanallahu il ladhi yusit, skushton gurjo, ha vallaj. Dunjaja mader vallallahi, vallallahi dunjaja mader. Njerzit, njerzit aj di sa kan lënë tokë ka dunjaja, si kan morrën veti. Apo e çka i tha ky njeriu tha, Rabia i tha, ya rasulullah kush i me ti në xhenat? Adhari tha, "Lip diçka tjetër." Tha, "Vesh çetaj ja, Allahu." M'tha, "Vesh lip, lipa." Po lipi, po lipi mirë. Adhara i tha pejgamberin sa, "Athar nimom mesazhe të shumta." Vonu ka më lut Allahu me me të pas timu kuishin xhennet. Allahu na mëshoj me pas pejgamberin sa, "Kuishin në xhennet ya ja rabbul alamin." Ai bushai ka thon, ka thon, "Athar nimom, nimom se kjo vepra e madha është." Çka i tha? "Nimom to bosej të bo sejtë shumë, shumë bosej të, shumë bosej të." Apo A që të thëtë Po ama, ki imami o në tash A i disa bezga të djohë Se eshë tëm Po ka mundë si bashkë këshime Me Mohamedin A ba, shpina, jo, pa, i salatu sëra Apo Shpina o gjohë Jo se t'i shka Po i shpinë në kërë kërë Si guri se ke prish namaz ja, Si guri se ke prish namaz E nëse t'prishet namaz Shpërblejnë Allah U gjillu ala Apo të je ke prish Këm e ditë një firma Të të të shkë jale fajet Imami Jo ja, jo ja. Cik si, ka fajet imami a, ba, po, Abo, ki ima mi këtu Përmi këtër herë përthojket këtë, Subhanda në beladhim U ka dole vëllazis Abo, njoni që ti Me dole me që ti njoni me thonë O gjëtë që ti njoni këtë i dhonë ka 500 euro Përsi së një që ka orë gjami Arri me vazhdu të ashtë nërsa jo Arri Për njënësa më shiko që ka thonë adit Dire qatë dhe sabajt Sunet, jotë farzit Sabajt, sunet që ka i falë Para, para, sabajt Ka thonë njënë matë mira se dunjoja, edhe Matë mire se dë njoja, edhe shakon ta. Jo se dë njoja, matë mire se se dë njoja. Unë jam i bindur, dhe këta, sh këtë qembo dhe kam pluh, pluh, pluh, bi djetarve. Gjdo saba, mu kanë që shpërblejët njeri ka 5.000 euro. Oveze, 5.000 euro, të alohës, që janë kur gjoho. Asë 500.000, asë 5.000.000, me kanë që në gjdo saba ka 5.000 euro. A mund hi, momi, dërkëtu. A mund velë. O së në vela, i thënë, që që e prit, priti marrit mi e të mëzalit i hi. A bo, a më në vela i shumënët me orë. Pe mësëm ka thënë, po jove 5.000, joti. Ma shumë se sa dunjaja. Jo, ma shumë, sa janë këta, ka thënë ma shumë se dunjaja, dhe qka kohën ta, e qka kohën ta, qka skohën ta. Ama, Allah u gjë ka përgatit për robrit e tina, diqka më të madhe, se sa, se sa ajo të sënë e e garonjasë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu, a dinë se ka transmetuar Imam Ibn Majin nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu selam në hakin e puntorit dhe modicesë dhe izmeçarit, ka thënë sallallahu selam: "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa arquhu arquhu", ka thënë sallallahu selam, ja pyani puntorit, që tha di dapo, e ose një orë në mesën e muslimanëve, ja pyani puntorit shpërblimin e vet para se mi u tha dirsa. Pala se më tha djersa, e kanë dhënë dietarët, pra miniersata krye punën, jap ja, i japin hakin. Apo i jap ja hakin. Në, në të kaluarën hakin e kanë marrë nditorë. Apo deri frek tash i kanë ndryshuar këtë me mujore, në të kaluarën i kanë marrë nditorë. Pse? Qose nuk kanë bërë plane, tash këto plane që i kanë ka 50 vjet, ka ardhur prej komunistëve, nuk ka ardhur prej, nuk ka ardhur prej muslimanëve. Dhe jsonë gdadis ndër hadithat më shtrënguese بيكشش نهيزمي شعرت قاتل اسمه توار إمام بخريو نقا ابي هورينا رضي الله عنه قاتلن بنغان بيريون صلى الله عليه وسلم فات الله تبارك وتعالى ثلاثة تن. أنا خصمهم يوم القيام فات الله جلو على م ترين يرزي يم حصن نخلات الله جلو على عدية اغانزر إمام بخريو ترين يرزي فات الله جلو على يقام حصن نخلات شفر نيري تتمقانا ايكي الله يباوت حصن نخلات اي Ipari, ka thënë alai salatu selat Thëtë Allahu gjillu ala Rejulun, a'tabi Thumë ghadar Ka thënë alai salatu selam, ka thënë Allahu gjillu ala Në njeri, që Allah e ka hasën në khirat Ipari, ka bo, be Dhe ka dhanë me mërtë Allahit fjalë Pas ta e ka trahtu I thë u dikujtë, ne mëndë zotit, dishka Ne mëndë Allahut, ta kry këtë pun Esos i këtë pun, rrë rahat Allahum për ta jabë fjala Edhe mëndë se krytë Në thënë Allahu që, aqë që këtë njërë e kam hasën në hirët E kanë e ka, djetarë kanë tërë, që të tërë, këtë njënëm Këtë njënëm Sepse të tërët e kanë këtë shpërdor Emrinë Allahu që, lëvanë e hakin e njerëzve Dhe kanë shkel I pari, ne mën të Allahut, shkel Të na e këtë njëpa, valla, billa, talla Valla, billa, talla Valla, tjetëri, që mu, njerëzë që kanë kohën E shet materialin, e shet materën e vet, e shet artikullin e vet. Ai thot, "Kjo vetur o vëlla, ën rregull, vallallahu billah tallas, vetësi do të pi fabrikës ajo dol." Apo, e pastaj, e pastaj ju e detyrohet të shka ndodhi problemi, apo e pastaj i thot, "Ndroje numrin." Një numër tjetër. I go hazë numra për më ndrua. E ku është Allahu, ç'she ç'e ban me Allahu, jë loha. Do sa më kanë dalur me babeku ti shet edhe blej. Se ti çishmullosh me ti për për për domatet e tua me me nu Allahun mes atij. Vallallahu aja të mira janë. Çka si mundi me? Ani thujë, tmira janë rregull këtu, apo ose thuj, ku e di bajan tmira, nuk mora pibas, që kanari, më për bosh. Çishun kanardi, munoiu mu largu për vorxecisë, ose nxjer Allahu gjela për para. E dyta, ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi وسalam, ka thon Allahu jelle wala, i dyti që Allahu e ka hasëm na xirat, është njëri, e ka kap në njëri tjetër. Qlir, edhe ja ka thon njëri i ka thon çe blet, çe ta porris me qan. Po tashas. Apo i lir, që e ka shit. Kjo është hasëm për Allahu xhëlloa. Kandidatar, ti shoh kjo, në të kaluarën i fortë, e ka kap njërin, apo Marabela. Marabela. Tushmebleva. A dini se kujt i ka ndodhur kjo? Salman al-Farisiu. Salman al-Farisiu. E kanë bëjë me çorë me Zot. E ka kap, jone, e ka e ka marrë me veti, edhe i ka thonë, "Ka dal thon, bazar, ka, thon, ka, thon, ka, thon, ka thon, kush me probleme?" Ka dhënë ropë, po, jë roba. Po, Ai liruko ka? e kanë bërë ropë, derisa u kali rruaj në kodën e pejgamberit alayhisallahu alajhi. Dhe i treti Kushtë është i treti Ka thonë a.s. Edhe një njëri E ka morë një punëtor E gjira E ka morë një punëtor E ajë punëtor i a ja ka dhatë hakim punës Për stëhu fëmin E kjo është i knasë Pri punës që e ka baje e, e kjo është i kënazë pri punës që e ka baje E kjo është pasaj se e paga A dha e ka hasëm që këtë qepë në kiret Ti e ke morë një punëtor Ta ka sosë punën Allahu ju ne gëdon at tash apo ja ngon haken me Allahu kemo ballafaçu el aherat hasme ka Allahu ju ka njerin adina kan zi imam imam buhariu gapenga be sallallahu alaihi wasallam teder pray respekti çe ka don peigambel alaihi salatu sallam is me çorra ka shum ose namu sallallahu ju ti permend disa pray pray lasve tregon aisha radhiyallahu anha se nje ditë vjen njëri dhe ankohet te peigambel alaihi salatu sallam Qka në kohët, thëtë kjerë rësullë Allah, inë në li me mlukin, kam dërëpë, kam i zë me qarën, ka dhënë shpesh më rrejnë, më rrejnë, më gënjën, më të rathëtojnë, edhe së më gojnë, më rrejnë, më të rathëtojnë, së më gojnë, ka dhënë e unë i shaj, edhe i ngaj me shuplaka, e dhëri bohëm, edhe i godasë, që shë kam hodinu në? Ta Allah ujilu ala. Që shë kam hodinu? Ika thonë pëngambejrë a.s. yuhsebu ma khanuke wa asuke wa kathëbuk wa iqabuke ijahum fa in kana iqabuke ijahum bi qadri dhunuubihim, kana kifafen la laka wala alaika që shë kam hodinu. Ika thonë në akherat mirët në hesabë. Mirët hesabë. Këtë shkat kan gënyi, shkat kan të rathu, shkat kan gëhaj, edhe i, i vënohët sa e ka që kjo dozën, masën, ka thonë edhe merët që kinë dëshkimi jo që ka e ke ba edhe vënohën përshore, si tjenë barabar, asë për ti, asë për ata, asë ata s'kam bëti, asë tim bëja ta, ka thonë, e nëse në shkimi që e jo ke ba ti, shuplakë që e jo ke dhonë ti, janë në nëngjunat e tëre, atëhere kene fatë lën lek, atër ki përparsitin dhe e tëre. Dhe nëse ato më shumë të kanë të rathu, më shumë të kanë rrejt, se sa ti se jo kem shuhe, apo, atër ti jemë përbërsi. Ka thonë, e nëse është nën këta, dhe nëse është nën këta, ato të ma pak se sa ti shë i këtë godit. Ka thonë, pen nga velë a.s. i këtus salahum minke lëfadlu. Atër i mirët haqit për po ty e ju je për të të të në. Nëse të ka rrejt e ti, më shumë e ke god I merët haki Thot aisha Fetene harre gjull U largu kiburri Edhe filloj Filloj me qajt Apo filloj me qajt me, me zon Ka thon komentator Sigur e ka nici Ma shumë ka shpullas E sa rejna Apo Edhe ka nici me qajt E pëse me ka thonë Pse po kam? Pse po kam? Une nuk thasht tjetër Po sa qaj ka zbita Laun kur anë Ka thon lexojë fjalën Allahu Xhashurul anbiya ayeti 47. Thot Allahu Xhala wa nadau almawazina alqisla li yomil qiyama. Thot Allahu ne ditën e qiametit i vnojnë na peshonat e drejta. S'ka s'ka ditë zullum. Allahu na ruaj nga zullumi, nga padrejti. Ka thon ditë i vnojnë na peshonat e drejta. Fala tudlamu nafsun shay'a. A dit as ni shpirti si vall padrejti. Kur gjo hiç? A ke hizmeqarë, a ke zëtni, a ke punëtorë, a ke argatë, a ke kushtë dhe ke O dhe zërë a ditë mirë në logaritë për nga mërtë Allah i vetë për nga mërtë Si a këni lua më edhëtyre në juve Tëtë Allahu të barekja vëtëjala Va in këna mi thqale habbetin min kërdelin Atejna biha wa kefa abina hasibin Tëtë Allahu gjellu ala E në nësë është sakokra ma e vogël E faras Shka gjuhet për mu mbjell Na e bina dhe ta Tëtë Allahu A i këllohu gjelë vazhë diqka? A i këllohu të barë këtë anë diqka? A i këllizëve, atomeve, protoneve, neutroneve Si i kur gjohë, subhanehu, vëtjala A i ka kriju dhe a i din A dhe i thale i se razhë Se po kam ki? Se po kam ki? Unë e veçja lezova Veçja lezova A jetin A tërë kënjeri unë ardhe tha Wallahi ja Rasulallah A tërë Pasha Allah ja Rasulallah Unë, unë, unë d -d -d -d tare, ta e s'pasna zhjidhe me këta Unë e dhe të dështoj në akhirat Të liroj këte. Apo, të liroj këte. Edi tha, këtin e lir. Këti i galëruar. I galëruar për lutën Allahu te barake ve teala. Apo. A do të bëjmë s'a? E kam miratu këtheve. Po. Po, se po, se po blesh ka. Nuk nuk nuk lo garidhet se montazh. A do të bësh më shumë më po? Liroj. Edhe kam miratu pejgamberi alay salatu ve salam. Gjithashtu pejgamberi alay salatu ve salam, e ka treguar be urrej radiallahu anhu, se e kanë dhënë Imam Bukhariu, ka thënë alay salatu ve salam, kush aquzon ku Argati në vetë Hizmecharin në vetë Me zina Argati jo i dopt Së në mërë hakin Apo Tjek e zëngusht Thot pengabere Sëllatë dhe selam Jukamu Aleyhi l'haddu Jome në qijame Kam gjikosët në khirat A njerë I vendosët Në shkimi Në khirat Illa e njeku Në kema kal Vesh në sërë që është Që shka këmë Se e ka guzu Hizmecharin Me haq Në regu Po e ka guzu pa haq A e se në ka apo kuajmer hokin e marr për para Zotit e bareke për para Zotit e bareke وتعالى gjithashtu pejgamberi alayhis sallallahu alaihi wasallam ka ka thirrcha tolerohet izmeçari shumë tregon abdullah ibn omeri tregon abdullah ibn omeri se një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thonë ja rasulullah unë kam një izmeçar mban zullum kam një izmeçar mban zullum ata goditit A të goditi, a, e, parmanë, dhe bon, e përmanëm, shpesha, traditën edhe karakterin e Arabëve. E përmësam shujti, shujti, shujti gjatë, këja përsëriti. Tha ja Resulullah e kam një hizme qarë më bënë zullum, edhe së më gonë, a të godasë, a ti më shëj shuplarë. A të arë e përmësam nuk u përgjithë. Ma ndëj, përmësam nuk u përgjithë. Përmësam nuk u përgjithë. Qëka i tha? Tha jo. Ë, ë, i zmeqarit ta gjithë gjithë dite 7-10 herë, 7-10 gabime 7-10 herë e ta është njanin e ti në mëroje 7-10 herë 7-10 gabime punëtorit 7-10 gabime të leta ja, në nësaj, nuk është një zotja se puna e meselet tjetër nuk është po, në gabime të leta që se, se dëmtojnë tërësien e punës nuk e dëmtojnë të prapë mëfonie i krasht të thë puna u ka krye po të ka prikës një shka qefis sosh, sosh minjarë me morë mor hëgjumë a po Kjo vlinë dhe për e vladë dhe për një pa dhe për krejt Andaj tha Alei Salatës Seram Falja 70 herë në dit E kanë komentuar disa djetarë 70, disa kanë tonë shumë Falja shumë, shumë Sepse ajo është hizmeqari Hizmeqari e jatë Gjithashtu për nga mërja Alei Salatës Seram uh, Ka të reguar Enes Ibn Imerik Radiallahu An Se për nësëm me hizmeqarin e vetë U konë shumë i butë Shumë i butë Të reguar në nëjësi radhjallahu an, thot kur u bona, i sveqari pengamberi tale i salatës dhe sam, thot isha shumë i vogën, isha shumë i ri, thot edhe kisha qek me lujtën, apo, që qef me lujtë, me, me lujtë me njerëzë, me, me, me, me fmitë, thot edhe një dit, pëjtitve, thot për e një sam, më tha, a e ke kry, shko kry ma një punë, tha unë e thash me veti, dhe vonë, ja kry ma vërë, apo, ama, tamav, edhe thot, pipropa pengavera le sallallahu. Ëm kapi dhe më tha ja Uneis. E ka përqdhël. Po e ka im Enes, i ka thon ja Uneis. O Uneis, as pak e gripun na? The i dash çejë të dhaj rësova. Ai tash ne më na tha çajë dini pastaj. Po i ka thon, thot dhe skum pa dorma të bucët Muhamedi sallallahu. Apo ai ka kap ka dorë. Gadol Enes, o Leis, as mos e buna, thot kur shum ka thon uf. Çka uf, a di për ka ganor? Për prindër Allahu gjithë thot Ula te kulle huma uffin Mështu thujë prindëve uff Uff a i deni kërdo uh, Uff Uff Mën Zegjarat Kër i thot Jam besdis për ti E thot pengam, pe pengam Kër së më ka thonë muhe Uff Dhe Kër së më ka thonë Për diçka Shka më thoi ke bane E une se bajsha Se se ke ba E kur së më ka thonë diçka Që Mës me ba E une këm ba Se e ke ba Thot Dhe Dhe sam Q 15ive sahabeve edhe i tha O nes gojemor pejgamberin sallallahu alaihi wasallam saka gripun ja e aka gripunon atëri i thamë le ti shkon ka darish sos çiga çiga ti shkon ai po pas kalmosa ose përgjithmonë jani thot ka pas me marr mund të tre po çes ka çka ka çka me votash ai ti shkon ka darish i zor po Ma, masit soset ka deri do të thon ti shkon ka darish ti shkon a para ka deri të mundojë me asos punën ti mundojë me asos punën aq kur ndodhe më Ti ndodh i shka, ndodh i fat këtësi Shuj mo Bani stikfar, bani. fal, e kështu me ratë A dojë thot, enës i mnimani Kjo ka qenë si trajtimi pengamberit Sallallahu aleyhi sallam Ndaj, ndaj i zmeqarve Ndaj i zmeqarve të vetë Edhe me këta e përfundojna eh, Tregon, Ebu Mesut El Bedri, El Bedriju Ado, Thot se pengamberi Aleyhi sallatu al sallam E ka pas të urrejtur Me rej robin Thot Aisha radiallahu anha Ma dharabe rësulullahi sallallahu aleyhi sallam Kha di me le Vela mraeten Vela dharabe vijedi li shejë şey A di se ka zeli ma muslimi Ka thonë sallallahu aleyhi sallam Kër Për nga mësëram Ska qur dor Mbi Hizmeqar E az bi gratë veta Kër ska qur dor Bi gratë veta Kushe ka kuptu A jetin ma mir Godit një gratë juve A për nga mësëram Ma mir A njahri qi E zhe rejtër kë gjavur A ba Kër e diju nështë që e sos i punën, a di shka në burni, me mujtë me sos i punën, pa, pa e morshkopin, e burni e mada, me fjall, Apo? e kur tranon fjalla, s'ka nevojnë morshkopin, kur tranon fjalla, e ki fjallën e ran, e qish me ba fjallën e ran, kur fol pak, e kur shifën të punt, se e ki fjallën e ran, a di shka njeri fol, po njësë nuk e lu në, në menem, se Dhe në folën e vaj, se ka fjallën e ran, më ka diku që ka f Seko jetën e tërë, e ko jetën e, e, e urtë. A do të kurc ska godit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kurc ska ngjujt me dorën e tij. Sallallahu alajhi wasallam. E dëgjoni tash në rast që ja tregon Ebû Mes'udi. Thotë ku pas në isme çar. Thotë edhe në ditë të pedite e Mohura thotë në Sout. Sout në Lekur. Do të ndejm shoqë. Athat çështën kanë. Edhe thotë godit çaj. Thotë edhe ardhni një herë pi përmas, thotë unë isha shumë nervoz. Thotë edhe më tha di shka Thotë u nëve që nita Ilemja e ba mesut Dio e ba mesut Më në tonë se nita E konë pe nga mësën për mas Thotë edhe unë e vazhdo Apo? Po këtë da Se këtë, këtë da kër e hupin Mënë trodhe mo Allah o Alem Kër këthejlë taj Më dutë me intervenu me, me, me njerësi A tërë tha E gjujta Shkopin E dhe kërë e pash Muhammedi sallallahu sallam Pi për mas Qëka i ka thamë? I ka thon, sheh, sheh ka postadit me e përsërit fjalën, e ka përsërit. Ka thon Dije O Ebume Sud, nuk ka i Dije Mesudiki, tjetër sabi, Ebume, Ebume Mesud. El Bedri. Fot, më tha Dije O Ebume Sud, se Allahu e malli fort mbi ty e se ti mbi ket. Edhe një herë. Allahu e malli fort mbi ty e se ti mbi ket. Ti shka mund të shme bëni bojë me çarrit. Rrel, rrel, rrel. A dha? Mfon. Thu prit pushoj pak. E Allahu u gjelewala kur ta shtijen dhe kanë gjenem Nuk të të prit të pushojnë nëna pak se u lodhëm të të djek Po ju thot Allahu u gjelewala banorëve të gjenemit Ikhë se u fija u le të këllimon Shoni atje dhe mos në falni heq Mas të të dhëtë mi vedve Maliku ku i destari gjenemit Tukajt banorë të gjenemit I dhënë o Malik Thuj be Allahot në i liroje pak Të mor në pak frim Mas të të dhëtë mi vedve Ju thot Mas të të dhëtë mi vedve Allah nuk lodhët, Allah u gjellivare. Allah u kryon dhe nuk lodhët. A të ishka dhe o eba mësut. Ma bëse Allah më biti e ma i madhë. Thot ebu mes Udi, tha thash, valaj, kur më shëjnë dorë? Minjëri. Ukri. Kjo ka qënë prej traditës që minjëra kanë. Ukri. Këta e ka në prej, prej, të shëku prej traditëve të Arabë. Pas të i ka thonë pengamberi sallallahu alaihu sallim. Mas kësa e la, ebu mes Udi ka thonë, liroj, ya, a, a ta liroja në sëllall qadan shkoi i lir për rit Allahu te bareke ve taala i ka thon pejgamberi alay salatu selam o baba masud sikur mostaktsheliru tek shkop djhenemit i ka thon em malau em malau lum tfal lel fahat ken nar me ba mos e pas luaj gjithke çuta kja djave ha tek shkop ajo flaka e djhenemit ngre ne jana met shnim por me shpiku djhenemit djhenemi ka lloje drithme te xharmit apo Dikush djekët me atë lefhen. A dhe në zhjari kur kalët? A dhe në ati lartë që bëhet një loj në gjyre? E veçan? A bëhet flaka. A të në alë. Jo mrejën atë në zhjari. Ka dhe në zhjari. A dhe në zhjari. A dhe bërësëm ka kërku mbrojtje nga kërëjt të zhjari të zhjari të zhjari të zhjari të zhjari të zhjari të zhjari të zhjari të zhjari të zhjari të zhjari të Abdullah Abdullah ibn Umar në vitin 39 e liron në Europë. E liron në Europë dhe thotë e merrni degt vogël, e thotë "Kë lirimi?" thotë "Nuk vlen sa çka". Auto shkonon përish me qalo. Pse? Ka thënë se e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë kush imshon shuplak, his me çorit vet, ha? Ka thënë "Shpagimi i kësaj është më e lirua". Donë sigur ka i shalat se ka godit dhe ka shluar. Pran nuk është ky shlim çelshim ia adyrshimi që ka thënë Allahu ju në sholë por i thot Allahu xeluala por kjo është shpagim tek rre dhe e kelchu kika si trajtimi pejgamberi s.a.s.e me me isme çortevet edhe pejgamberi pase me ndrujet edini e dini e kemi përmendur në shpastë ka hadith pejgamberi kur ka ndrujet megjithëse ka fol Allahu s.a.s.e e, e ka thonë fjalën dhe me takadec secila ka thënë as solat solat wa ma malakat e imalukum ka thënë Allahu s.a.s.e namazu namazin dhe isme çorta jume shkojë Ka ndru jetë Muhammedi sallallahu a sellem Me shket qalit Namazin, namazin Dhe kujdes izmeqar të juve Djetar izmeqar të e kanë shti Izmeqarin, puntorin Grujen, keq ka ti ki Sultan bita Ti i maj force aj do, Kujdes, kujdes me ata Pse? Pais, I dopta Ello subhiana Allahu te bareke ve teala shallahu udna stolisme stolishen e moraleve te Muhamedit sallallahu alejhi wasallam ello subhiana Allahu te bareke ve teala te Allahu te izbukuron edebe tona te izbukuron morale tona te izbukuron karakteret tona te te rregullolta te merremeton Allahu te bareke ve teala pa drecitet tona zullumet tona ello subhiana Allahu te bareke ve teala te Allahu jeloj na eruan shëndetin na ruan imanin dhe mos sallallahu jeloa te mbushin ditet e ramazanit me vepra te mira me axharime me namaznat me talawia me lutje ello subhiana Allahu te bareke ve teala te Allahu jeloa te na mundson te ت اي توينامو الاسلام تظفيلوه مي اسلام تادرزوينه لروحين الله تبارك وتعالى ما في دم اسلام و ما ایمان اقلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين